25 липня 2021 року Перше. Голі заходить до свого кабінету, і все зникає. Не тільки стіли стільці, але й комп'ютер, телевізор, і килим. Її мати стоїть біля вікна і дивиться назовні, точно як Голі, коли вона, вираз Шарлотти, занурюється у мрії. Шарлотта обертається, глибоко запалює очі, сірувато-жовте обличчя. Вона виглядає так, як востаннє, коли Голлі розмовляла з нею в лікарні, незадовго перед тим, як впала у кому. «Тепер ти можеш повернутися додому», – каже Шарлотта. Друге. Коли Голлі відкриває очі, то спочатку не розуміє, де знаходиться, радіючи лише, що не у порожньому кабінеті. Вона озирається навколо, і світ – справжній світ – Стабілізується. Це номер на другому ярусі Дейзін на півдорозі до міста. Її мати померла. І перша думка після пробудження – я в безпеці. Вона йде до ванної, щоб помочитися, і якийсь час сидить на унітазі, затуляючи обличчя руками. Вона жахлива людина, оскільки пов'язує власну безпеку зі смертю матері. Те, що Шарлотта брехала, нічого не міняє. Голі приймає душ і одягає чисту нижню білизну, чуючи голос матері, котрий повчає Нові речі спершу слід випрати а вже потім одягати. Голі, скільки разів я тобі це казала. Під двері підсунуто два папірці. Один рахунок за ночівлю, інший – листівка «Шведський стіл» до ваших послуг. Якщо ви вакциновані, говориться у повідомленні, можете безкоштовно насолоджуватися стравами зі шведського столу у нашій приємній їдальні. Якщо ні, будь ласка, візьміть тацю до свого номера. Голі ще ніколи не насолоджувалася мотельним шведським столом, але вона голодна і, оскільки вакцинована, снідає у маленькій їдальні, поділяючи простір з єдиним іншим мешканцем – огрядним чолов'ягою, котрий похмуро і зосереджено тупиться у телефон. Голі вирішує відмовитися від яєчні, сніданкова яєчня у мотелях рідка або засмажена до стану дубової дошки – на користь гумового млинця, картонної тарілки мюслів і чашки поганої кави. Вона бере тістечко у целофановій упаковці і з'їдає його, стоячи біля автомата з льодом, після першої цього дня сигарети. Згідно з показчиками на електронному табло банку на іншому боці дороги, лише о сьомій ранку вже 24 градуси. Її мати померла. Сьогодні буде спекотно. Голі повертається до номера, дорогою купуючи дешеву кавоварку. Однієї чашки недостатньо, особливо після того жахливого сну, і вмикає iPad. Вона продивляється відеокамери спостереження JetMart. Об'єктив камери могли б і почистити. Невже це нікому не потрібно? Вона йде до ванної кімнати, зачиняє двері, вимикає світло, сідає на кришку унітазу і знову переглядає відео, тримаючи iPad за кілька сантиметрів від очей. Голі виходить з ванної кімнати, наливає кави, не такої паршивої, але за якістю близької до буфетної, і піє стоячи. Потім повертається, зачиняє двері у ванну, вимикає світло і втретє продивляється відео. 20.04 в ніч на 1 липня, трохи більше трьох тижнів тому. Бонні їде проспектом Редбенк зі сторони коледжу, котрий стоїть на вершині хребта. Знімає шолом, струшує волоссям, надягає шолом на сидіння велосипеда, який згодом знайдуть покинутим трохи далі по проспекту, наче пропонуючи його вкрасти. Бонні заходить у магазин. Голі відмотує назад. Бонні знімає шолом, струшує волосся і... стоп. Перш ніж волосся спадає на обличчя Бонні, Голі бачить спалах. Вона збільшує зображення. Немає сумнівів, це трикутна сережка, знайдена у підліску. Дівчина мертва, шипоче Голі. О, Боже, вона мертва. Вона знову запускає відео. Бонні дістає воду з холодильника, оглядає закуски, бере упаковку хохос, але передумує, підходить до прилавка. Клерк щось говорить, обоє сміються, і Голі думає, звичайна зупинка по дорозі додому. Голі потрібно поговорити з цим Клерком сьогодні, якщо це можливо. Бонні кладе напій у рюкзак. Ще щось каже Клерку. Він піднімає великий палець. Вона йде. Одягає шолом, сідлає байк, піднімає руку, прощаючись із клерком. Він піднімає свою у відповідь. І це все. Позначка часу внизу екрана – 20.09. Голі встає, тягнеться до вимикача, але знову сідає на закриту кришку унітаза і вкотре запускає відео, цього разу не дивлячись на Бонні та клерка. Хотілося б, щоб камеру спостереження було встановлено трохи нижче – але, звісно, метою встановлення було ловити крадіїв, а не контролювати рух на проспекті. Плюс у тому, що за транспортом, котрий рухається нагору, спостерігати не потрібно. Її цікавить і лише той, що їде у напрямку покинутого автомагазина, де знайшли велосипед. Вона може бачити лише нижні половинки машин. Верхня частина вітрини магазину відсікає решту зображення. Викрадач Бонні, Голлі більше не сумнівається, що це був викрадач, міг вже чекати біля автостанції, але також міг слідувати за нею, а потім переміститися, поки вона зупинялася на півдорозі. Саме таким чином він мінімізує час паркування і очікування, вважає Голлі. Менше шансів бути поміченим і викликати підозру. Все відбувається у восьмій годині вечора буднього дня, а розширення магістралі розвантажило трафік в центрі міста. Саме тому, здається, на цій ділянці Red Bank і закрилися більшість підприємств, виключно з автозаправною станцією, квікпіком і автомайстернею. Голіна рахує лише кілька машин, котрі проїжджають повз магазин підгору – 15 легковиків, два пікапи та фургон. Голі перемотує відзнятий матеріал і відтворює його знову, цього разу зупиняючи відтворення, коли у кадрі з'являється фургон. Бонні завмирає біля стійки із закусками. Клерк за стійкою кладе сигарети на вітрину. Голі ще раз наближає екран до обличчя і збільшує зображення. Чортів, брудний об'єктив. Та ще й верхня половина фургона ховається за вітриною. Вдається розглядіти ліву руку водія на кермі, і це рука білої людини. Якби ж це могло допомогти. Але навряд. Вона зменшує зображення до початкового розміру. Фургон або брудно-білий, або світло-блакитний. Уздовж нижньої частини дверей з боку водія та по всьому кузову йде темно-синя смуга. Це точно. Цікаво, чи може Піт або Джером сказати, що це за фургон. «Навряд. Якщо ти наміряєшся викрасти молоду жінку, фургон – саме те, що потрібно. Боже, якби ж можна було побачити номерний знак?» Голі надсилає відео Піту та Джерому, запитуючи, чи може хтось із них визначити марку фургона, чи хоч дати якийсь натяк. Сьогодні вранці Wi-Fi працює краще, і перед тим, як виїхати з мотелю, вона відкриває вкладку «Зниклі безвісти» вебсайту міської поліції, і обирає 2018 рік. У місті біля озера проживає майже 400 тисяч жителів, тож вона не дивується, знаходячи на сайті понад сотню імен. Ось список. Пітер Штайнман. Імені Елен Креслоу немає, мабуть, тому що ніхто не заявляв про її зникнення. Кіша припустила, що Елен полишила роботу, щоб повернутися до Джорджії. Навпроти п'ятьох імена зниклих без вісти, вказано дату, коли вони були знайдені, і слово «мертвий». Третє. Повертаючись до міста, Голлі турбується про нижню білизну, куплену у Dollar General, Нову, але не випрану. І в голові зринає думка, що мати не помирала і не помре, доки смерть не спіткає саму Голлі. Вона стає на червоному світлі на виїзді з Ріджленда, перевіряє нотатки на iPad і прямує на проспект Істленд, що неподалік від коледжу Беллс. Справа Бонні постійно повертає її до коледжу. На південному боці хребта півколом розташовані величні вікторіанські будинки з видом на парк. А з цього боку переважно триповерхові студентські гуртожитки. Деякі з них утримуються у задовільному стані, але більшість занепадають. Фарба облупилася, а подвір'я занедбані. Вітер розкочує по подвір'ях пивні банки, восьмиметрова надувна фігура вклоняється і шкребе повітря довгими червоними руками. Голлі припускає, що її швидше за все потягли з автосалону. Вона проходить через двоквартальну торговельну зону, призначену для студентів. Три книжкові магазини, кілька крамниць з побутовими товарами, одна називається Grateful Dead, багато фастфудів з піцею, гамбургерами і тако, і щонайменше сім барів. Цього спекотного недільного ранку більшість місць закрито, а людей зовсім мало. За магазинами, ресторанами та барами знову починається житлова забудова. Подвір'я будинку 2395 по Істланд не може похвалитися надувною фігурою, натомість має щонайменше два десятки фламінго, які заблукали в пересохлій траві. Одне вдягнене у берет, перев'язаний стрічкою. На голову іншого насунуто ковбойського капелюха. Третій схилився у фальшивому, доброзичливому уклоні. Студентський гумор, припускає й зупиняється біля бордюру. Будинок має лише два поверхи, але розляпаний по площині, ніби будівельник захопився творчістю і не зміг змусити себе зупинитися. На під'їзді стоять п'ять автомобілів, бампер до бампера і двері до дверей. Шоста автівка на газоні, і вона здається голі настільки втомленою, що навіть немає сил поскаржитися. На бетонних сходах сидить низько опустивши голову і палячи чи то цигарку, чи то косяка молодий хлопець. Коли Голі виходить з машини, він піднімає голову, блакитні очі, чорна борода, довге волосся, і знову опускає голову. Вона пробирається крізь натовп фламінго, вершину ювенальної дотепності якогось бевзя. Привіт, моє ім'я Голі Гібні, і мене цікавить... Якщо ти мормониха або одна з тих адвентисток, тоді до побачення. Ні, ви випадково не Тома Гіггінс? Він тупо дивиться перед собою, яскраво блакитні очі порізані червоними прожилками. Ні, я не Том Гіггінс, здрисни, у мене тут найгірше в світі смердюче похмілля, він вказує за спину, а всі ще сплять. Недільний ранок після лихоманки суботнього вечора, ризикує Голлі. Бородатий юнак сміється, потім кривиться. Точно, овечко. Хочеш кави? Я бачила там Старбакс. Звучить спокусливо, але ноги не носять, то я тебе й відвезу? За твої гроші Доллі. Голі. Так, за мої. Четверте. Присутність у машині незнайомого чоловіка, великого, бородатого, та ще й з похмілля, за інших обставин змусила б голі нервувати. Але Ренді Голстен, так його звати, принаймні у поточному стані, здається їй таким самонебезпечним, як ПВ Херман. ПВ Херман псевдо Пола Рубенса, справжнє ім'я Пол Рубенфельд. 27 серпня 52-го року, 30 липня 2023-го. Американський актор-комік, сценарист і продюсер. У 1981-1988 роках також став режисером двох телефільмів і шести епізодів одного серіалу. Був відомий своєю дивацькою поведінкою. Він опускає пасажирське вікно Пріуса і підставляє обличчя гарячому вітерцеві, наче кудлатий пес, який жадібно ловить кожен запах. Це її влаштовує. Якщо він ізблює, зблює, то назовні, а не всередину. Вона згадує розповідь Джерома про поїздку в лікарню з Верою Штайнман. У Старбакс малолюдно. Кілька клієнтів також, здається, з похмілля, хоча виглядають не так жахливо, як юний містер Голстен. Вона замовляє подвійний еспресо йому та американу собі. Вони виносять стільці назовні в жалюгідну тінь навісу. Голлі опускає маску. Кава міцна, хороша, і знімає прокляття мотельного напою, присмак якого вона відчуває й досі. Коли Голстен починає подавати ознаки життя, вона запитує його, чи Том Гіггінс теж спочиває у домі Фламінго. «Ні, поїхав у лось Фігас». Принаймні, наскільки я знаю. Біллі та Хіната чкурнули до Лос-Анджелеса, а Том залишився. Це мене не дивує. Голі хмуриться. Лось Фігас? Сленг, сестро. Лас-Вегас. Місто, яке було створене для таких, як месьє Гіггінс. А коли він поїхав? У червні, десь у середині. І залишився винен на свою частку орендної плати. Це типово для Тома. Голі згадує короткий і безжалісний опис Тома Гіггінса. Слабак, невдаха, тягар. Ти впевнений, що у середині червня? І ті двоє разом з ним? Так, одразу після квартальної вечірки. І так вони втрьох поїхали на Білі Стенга. Том осяйний, той тип чувака, який буде смоктати товаришів, поки не залишиться, що смоктати. Сподіваюся, вони вже порозумнішали. «До речі, про смоктання. Можна мені ще одну каву?» «Можна. Я плачу, ти несеш. Візьми мені». «Американо?» «Так, будь ласка». Коли він повертається з кавою, Голі констатує. «Том, здається, тобі не дуже подобається». «Спочатку подобався. Він вміє справляти враження. Маю на увазі, що дівчина, з якою він зустрічався, була далеко не з його ліги». Але враження швидко міняється, як фальшива позолота. Гарно сказано. Попустило? Трішки, Голстен обережно хитає головою, щоб я ще колись. Ввечері наступної суботи, думає Голлі. А чому ти взагалі мене розпитуєш? Що тобі за справа до тома? Голлі коротенько розповідає йому про справу, не згадуючи про Елен Креслоу та Пітера Штайнмана. Ренді Голстен зачаровано слухає. Голі дивується, як швидко зникають червоні прожилки з його білків. Чим старше вона стає, тим більше її дивує стійкість молодих. Бо ні так, точно, вона. Вона зникла, а?» «Зникла. Знав її?» «Зустрічав одного разу, та й усе, на вечірці. Можливо, ще раз чи два раніше. Новий рік чи щось таке. Вона справжній динаміт, ноги з-під пахву». Голстен відсмикує руку, ніби торкнувся чогось гарячого. Том привів її, але ми не з її середовища, якщо ти розумієш, про що я. Не сподобалися фламінго? А вони тут недавно. Я не бачив її з тієї вечірки. Вони з Томом розірвали стосунки. Я з нею трохи побалакав. Знаєш, просто стандартне бла-бла-бла на вечірці. І думаю, що розрив стався саме тоді. Або ось-ось станеться. Я був на кухні. Там ми й розмовляли. Можливо, вона вийшла, щоб утекти від Балаканини, можливо, щоб утекти від Тома. Він залишився в вітальні, і, скоріше за все, хотів утовктися якоюсь гейдотою. А про що ви говорили? Аби ж я пам'ятав, я п'янючий був, добряче. Але якщо ти думаєш, що Том міг їй щось заподіяти, забудь. Том не агресивний. Він із тих, хто позичає полтос до наступної п'ятниці. «І ти впевнений, що він не з'являвся тут від середини червня? Вона повторює йому те саме, що й кіші. Я просто намагаюся розставити крапки над І. Якщо й повертався, я його не бачив, але навряд, як я вже сказав, Вегас це місто для таких, як він. Маєш його номер? Він знаходить номер на своєму телефоні, і Голі додає його до нотаток. Але вона вже близька до того, щоб виключити Тома Гіггінса зі списку можливих підозрюваних. Щоправда, він і так ніколи не займав у тому списку високої позиції. Та й списку, як такого, не існувало. Телефонуватимеш йому, послухаєш бота, який повторить номер і попросить залишити повідомлення. Він пильнує своїх абонентів. Звичайна справа для хлопців на кшталт Тома. Він винен гроші всім, я так думаю, не тільки мені. А тобі скільки? Свою частку за два місяці, червень і липень, п'ятсот. Голі дістає з сумочки візитівку. Якщо щось згадаєш, ну, наприклад, що тобі говорила Бонні на вечірці, подзвони мені. «Та, Боже, не пам'ятаю, сказав же. Я тоді добряче обдовбався. Єдине, в чому можу бути впевнений, це те, що вона красива. Не тому валіга, ліга, як я вже казав». «Розумію, але про всяк випадок». «Гаразд». Він кладе картку в задню кишеню джинсів, де, як припускає голі, вона, ймовірно, і залишиться, доки штани не пратимуть. Ранді Голстен посміхається. В нього симпатична посмішка. Мені здається, Томі почав їй набредати, ну і вони розлучилися. Голі відвозить Ренді назад до незграбного гуртожитку. Йому покращало настільки, що він навіть не висовує голову з вікна. Ренді дякує за каву, і вона ще раз просить його зателефонувати, якщо він щось згадає. Але це лише формальність. Вона майже впевнена, що отримала від Голвстина все, що той міг дати. Тобто лише номер телефону, за яким швидше за все, вона не зможе зв'язатися з його володарем. І все ж, повертаючись до торгового району на проспекті Істленд, Бонні паркується на вільному місці, зараз їх багато, і набирає номер Тома Гіггінса. У Лас-Вегасі на дві години раніше, але не настільки рано. Після першого гудка відповідає Бот, про якого і попереджав Голстен. Голі відрекомендовується, повідомляє, що Бонні Далл зникла і запитуючи, чи не міг би Том передзвонити. Вона називає його містером Гіггінсом. Потім їде додому, знову приймає душ і жбурляє білизну з долар-дженерал до пралки.